Глава 18. Окончателното заключение. Парамарта Нирная. Арджуна казва: О, силно ръки, желая да разбера на отричането тяга, целта, и на саняса, стъпалото на отречението от света. О, убиец на Кеши, господаря на всички сетива. Шри Багаван отвръща: Изоставянето на делата, основаващи се на желание, нарича се Арджуна отречение или събеотрицание. То е отказване от всякакви светски дела са няса, а непривързаност към резултатите на труда това са. Всякакви дейности, чието плод съзнанието ти не засяга, именно тях отричане наричат мъдреците тяга. Някои учени са на мнение и категорично заявяват, че всички кърмични дейности трябва да се изоставят, защото са несъвършени, а други мъдреци уверено твърдят че жертвата, милосърдието и покаянието трябва да продължат. О, най-добър от баратите, чуй моето мнение, във връзка с тъй оспорваното отречение. О, ти, който сред хората си тигър, отречението знае бива три вида. Жертво приношението и благотворителността, както и покаянието о потомъко на барата, да бъдат изоставени наистина те никога не бива и трябва да се вършат с решителност неколеблива, защото всъщност заниманието с тези три пречиства допълнително дори великите души. Ала трябва даже тези най-чисти дела да се вършат без привързаност към плода и да се изпълняват като дълг с чувство неизменно, такова парта е заключението ми съвършено. Предписаният дълг не трябва да се изоставя. Ако човек поради иллюзия това направи, Такова отречение не води към добро, защото сторено е, е в невежество. Ако пък някой задълженията си изостави, страх от телесни неудобства или притеснения, напредък в тяга той въобще не ще е направи, понеже в гуната на страста е неговото отречение. Когато някой дълга си предписан изпълнява, единствено защото да бъде извършен трябва, без привързаност на дейността към резултата, Отхвърлил материалното общуване се смята, че отречението на такъв човек Арджуна установено е и е в природата на Сатва Гуна. Човек, който е разумен, интелигентен и отречене, с добродетелна природа и със съмнени отсечени, нито не годува срещу неблагоприятните дела, нито привързва се, ако му е приятна дейността. Действителност е невъзможно за въплатената душа да изостави всеки досек с дейността, но за този, който от плода и се отказва, че се отрекал, наистина се казва. Който от дейността не се отрича, получава след смъртта, желаните, нежеланите и смесени последици на своите дела, ала никой плод страдания не причинява, знай това, на онзи, който отрекал се е вече от света. Осилно Ракиярджуна, според веданта, има за изпълнението на всяка дейност пет причини. Тези пет причини чуй Арджунаса. Тялото или мястото на дейността, извършителят, различните сетива, разнообразните усилия и самата съдба, още наричана всевишния или свръх душа. Тези пет фактора са основание за всяко правилно или неправилно деяние, което човек отново и отново извършва с тяло, ум или със слово. Затова, който за единствен извършител се счита, без пете фактора да взима под внимание, е глупец с интелигентност не съвсем развита и на нещата не съзира истинското състояние. Оня, който не е потикван от лъжливо его и чието разум на среддейността не е объркан, даже и да убива хора в света, знай за него, че не убива изделата си не е обвързан. Познанието, познаваемото и познавачът са трите импулса, мотивиращи дейността. Цетивата, работата и извършвачът са трите основи на всички дела. Три вида са вършителите, знанието и дейността съответствие с трите различни материални куни. Сега накратко аз ще ти ги обясня. Внимателно ги чуй от мен, Арджуна. Знание, чрез което се вижда неделима, единната духовна природа на съществата, макар разнообразие в единството да има, е знание с природата на добротата. Вгоната на страста е това знание, посредством което във всяко тяло, човек вижда различен вид създание, сякаш разделено е единното цяло. А знание, при което човек към незначителни неща, се привързва като че са всичко на света – без истината да познава е ускъдно знание присъщо на намиращото се в тамас съзнание. Казва се, че регулираното действие, извършвано без привързаност към резултата, без симпатия или отвръщение, намира се в гуната на добротата. Ала действие извършено с усилия голямо, с амбицията да засити желанията на свъста, което дори капка несебичност няма, познато е като действие в гоната на страстта. А действие, извършено в иллюзия дълбока, като се пренебрегват правилата от писанията, без смисъл за последиците, без загриженост широка, за бъдещо обвързване, насилието и страданията, които причинява извършителят на друго същество, приема се, че е проявна форма на невежество. Който действа непривързан, несебичен, търпелив, решителен и вдъхновение, и пред лицето на успех и загуба е безразличен, на доброто пуска в проявление. За работника, който към работа си се пристрастява и на плодовете и желае да се наслаждава, който е алчен и на завист постоянно се отдал, с нечисти навици, смущаван в радост и печал, се казва, че работи неизменно в раджогуна, бъди ти сигурен в това, скъпи Арджуна. А който писанията не следва и е сум непостоянен, който е груб и твърдоглав, оскърбителен и измамен, който, ленив и мрачен, вечно не намира сгода, работата си да свърши е с невежа природа. Чуй сега внимание, о скъпи ми Арджуна! Подробно описание в съответствие с трите гуни. На видове, разбиране и решителността различни. Сега ще ти ги обясня, Дананджия, аз лично. Опарта, разбиране възоснова на което човек знае какво трябва да бъде предприето, а също от какво е нужно да се въздържи, кога да бъде смел и от какво да се бои, кое го обвързва и кое освобождава, той винаги в сатва го напребивава. Разбиране, което разлика не прави между безверие и религиозни нрави, между действие, което се препоръчва и действие, което не бива да се извършва, такова разбиране намира се парта в материалното проявление на страстта. А интелигентност която кривдата за правда взема, пък правдата за кривда, знай, е изкривена. Тя вижда всичко наопаки, невежество покрита и в погрешна посока върви оси на прита. Непоколебимата устойчивост, поддържана чрез йога, при която човек решително си казва «мога» и по такъв начин контролира си ума и сетивата, решителност зовесе в гуната на добротата. Решителност обаче е арджуна такава, която към кармичен резултат се устремява, сферата на религията на сладата и благодатта е решителност с природата на страстта. Решителност, с която не могат да бъдат преодолени сънят, страхът, скръпта, иллюзията, мрачността и всички цели и желания остават незадоволени в природата на мрака е потомък на барата. О най-добър от рода барата – чуй от мен сега, за трите вида щастие, в които обословената душа намира радост, като им се наслаждава и от мъките се тъй освобождава. Това, което в началото може да е като отрова, но като нектар завършва най-накрая и пробужда от човека жажда да се опознае нова, щастие в сатва гуна е, Арджуна знай. За щастието с страстна природа казва се, че се поражда възоснова на досега между обектите и сетивата и отначало е нектар, а след не отрова за душата. А щастие, което с себе нищо общо няма, което от началото до края е просто една измама и от съня, мързала и иллюзията възниква, се казва, че от природата на мрака се прониква. Няма създание родено на света, нито в рая, нито на тази земя, нито където и да е, което е освободено, от трите гуни от материята породени. Затова ти знай, че разликата осмирително на врагове между браманите, кшатриите, вайшите и шудрите се определя от собствената им природа Оарджуна съответствие с качествата придобити в трите гуни. Умиротвореност, себовладяност, въздържание, чистота, търпение, честност, познание, мъдрост и религиозност са природните качества, заради които браманите тачат се. Кшатрията, със следните вродени качества се отличава – решителност, находчивост и смелост в битката да проявява, героизъм, сила, благородство и умения да ръководи – такава е на война храбър, придобитата природа. Земеделие, отглеждане на крави и търговия е естествената работа на вайшите а тия, които родили са се с природата на шудри, следва да се трудят, служики на всички други. Като следва качествата на своите дела, всеки може съвършен да стане. Сега те моля, чуй от мен как става това, съмнение в теб да не остане. Човек постига съвършенство несъмнено, предписания си дълг като просто изпълнява, понеже така източника на съществата мене, който прониквам всичко и всички, обожава. По-добре със собствената си работа човек да се заеме, макар че може и да я извършва недодявано, несъвършено. Отколкото на друг професията поприщявка да приеме и да я извършва, пък макар и по-добре, че даже съвършено. Задълженията, предписани в съответствие с природата на всеки, не пораждат никога реакции греховни, а освобождават го навеки. Човек не бива да изоставя предписаните си задължения, макар и грешки да допуска при тяхното изпълнение усилията винаги се съпътстват от недостатъците им, тъй както си не конти, огънят обвите с дим. Човек, който от материални наслаждения не се интересува, който е непривързан и винаги се самоконтролира, мир може да постигне като отречението практикува и на най-виш стадий на освобождението се намира. Накратко чуй от мен сега Каунтея, как този, който съвършенство подобно постига, за равнината на абсолюта Браман ще озрее и до най-висшето божествено познание си издига. Този, който посредством разума не деградира и своя ум с решително с голяма контролира, който от обектите за сетивно наслаждение се отказва, който привързаност и ненавист всякакви зарязва, който живее на усъмотено място, яде малко и не спори, контролира тялото ума и способността си да говори и винаги е в състояние на екстаз, дълбоко вътре в него, който безпристрастен и е освободен от лъжливото си его, от сила лъжлива, гордост фалшива, похота, гнева и още от приемане на материални неща, ненужни за поддържане на прост живот, който е освободен от фалшиво чувство за собственост и е умиротворен, такъв човек със сигурност в позицията на себе реализацията е установен. Така постигна божествената си природа, с щастлива и винаги удовлетворена душа, за нищо не жадува ни скърби до изнемога, еднакво разположен към всички живи същества и постигайки бакти предана любов, той да ми служи вечно с обиче готов. Човек единствено може да ме разбере, като ми отдава предано служене, такъв какъвто съм Бог върховна личност, и когато опознае напълно моята идентичност, с изпълнено с трансцентална любов в сърце. Ще може в царството на Бога след смъртта си да се озове. Макар да е заед с какви ли не задължения и дела, преданият, който подслон в мене приял, под покровителството ми и заради милостта, достига обителта ми вечна, непознаваща предел. Във всички дейности на мен се уповай, под мое покровителство завинаги оставай. В такова служене с преданост установен бъди напълно осъзнат за Кришна, т.е. мен. Сърцето си, ако ми посветиш, ако ме осъзнаеш, по милостта ми всички спънки ще преодолееш, а от гордост и егоизъм, ако се повлияеш и не послушаш думите ми, ще се погубиш и изтлееш. Ако не действаш според моите указания и в битката откажеш да участваш и не се сражаваш, ще бъдеш грешно воден в своите деяния, умни, че от природата си ти не можеш да избягаш». Отикван от природата си окаунтея, безпомощен ти ще сториш тъкма онова, което да избегнеш тъй отчаяно копнееш, и заблуден отказваш да свършиш сега. В сърцето на всеки върховният бог се намира и всички същества да направлява той не спира, които като чели поставени са в машина, направени от материалната енергия непреодолима. На него барата отдай се ти изцяло, по Негова милост ще постигнеш мира, за който сърцето ти е копняло, и във висшата вечна обител ще стигнеш. Още по-поверително познание предадох ти сега, по от това, което съществува по света. Добре обмисли всичко, което вече знаеш и след постъпи поступи тъй както пожелаеш. Чуй ме, ще ти разкрия аз сега отново най-висшето си учение, изричено в Слово. От всички тайни, тайната най-скъпоценна, защото си ми много скъп, осъкровени. Винаги мисли за мен, стани мой предан отдаден, обожавай ме, бъди ми верен почитател. По този начин ти непременно ще дойдеш при мен. Обещавам ти това, защото си мой много скъп приятел. Изостави всички религии и предписания и без страх просто се отдай на мен. Аз ще те освободя в това ти състояние, от всички грехове, които те държат в плен. Изложеното тук от мен на тебе поверително познание не може да се обясни на тях, които не извършват въздържание, не са отдадени или пък в служене с предано заети или които в сърцата си от зависта към Бога са обзети. Ала на онези, които са ми предани и верни, ако някой тази виша тайна довери, ще се изпълни той с преданост към мен безмерна, и най-накрая в мене ще се приюти. Слуга по-скъп от него в този свят не мога да намеря и никога не ще успея скъпоценността му да измеря. А този наш свещен разговор, ако някой изучава, като го чете, слуша или с предано възпява, или над него с интелигентността си размишлява, той чрез жертвоприношението на мъдростта ме обожава. А слушащите с вяра и независливите – от греховните реакции се освобождават и достигат планетите на благочестивите, където дълго на добруване се наслаждават. И слушали всичко внимателно опарта, с ум Дананджия съсредоточен, съмненията и заблудата ти разпръснати ли бяха, невежеството ти разсеяно ли бе от мен? Арджуна казва Мой скъпи Кришна, о непогреши ми, аз помолихте, Кешава, помогни ми, и благодарение на милостта ти, аз възвърнах вече паметта си. Сега съм непоколебим, свободен от съмнение и съм готов да действам според твоето поръчение. Санджая каза: На този разговор между Кришна и Парта, ето как свидетел станах аз. Думите на тези души велики, толкова дивни бяха, че цял настръхнал съм в екстаз. По милостта на Вяса, моя гуру, аз слушах този поверителен диалог между Арджуна, славен син на Куру, и Кришна, господар на мистицизма и върховен бог. О, царю, отново и отново, като си припомням този разговор между Кешева и Арджуна свят, от аз не способен съм да се упомня и радостно сърцето ми ликува пак и пак. О, царю, когато си припомням като захласнат на Господ Кришна формата така прекрасна, все повече и повече от гледката се удивлявам и пак и пак безкрайно аз се наслаждавам. Навсякъде където е Кришна, господарят на всички мистици, и Аджуна, стрелецът с лъг, славният боец на колесница. Там са всяко щастие, победа, благоденствие и добродетел. тъй мисля аз, отрита ращтра на кауравите, владетел. Тъй свършва Багават Гита славният Тупанишат. Между Шири Кришна и Ярджуна разговорът свят, югийското писание за трансценденталното познание. В Бишма Парва на свещената Махабхарата. Отвя съдев творба, прославена в Трите свята.